Már csak így megy a világon. Szegénynek jut a robot, gazdagnak az élvezet. Terep gyakorlaton voltunk, sátrakba laktunk, Shropshire távoli vidékén, és most valamennyi őket, száz nap barnított férfit összetereltek egy hatalmas sátortető alá, arra várva, hogy egy látogatóba érkezett dandártábornok beszédet intézzen hozzánk. A nagy ember előtt egy élveteg őrmester uralta a terepet, aki azzal múlatta az időt, hogy beszédes mozdulatokkal kísért trágárnótákba avatott be minket. Gazdagnak az élvezet, de az élvezet helyett ritmikusan dövködött a karjával. Figyelmemet a jobb oldalamon álló repülős fonta magára. Karcsú, rózsaszínképű fickó, 19 éves lehetett, és ahogy föl leugrát, az arcába hullott puha, szőke haja. Lelkesen vetette be magát a mulatságba, telitorokból ordítva a csúnya szavakat, eszelős vigyorral utánozva az őrmester mozdulatait. Ez a fiatalember, mint később megtudtam, egy püspök fia volt. Ezt a kiképzést együtt csináltuk végig az Oxfordi Egyetem százatával. Miután három napon át pucoltam a krumplit eme előkelő és jól nevelt fiatalemberek társaságába, nagyon jó ismerettségbe kerültem velük. A közös krumplipucolás páratlan lehetőséget nyújt arra, hogy közelebb kerüljünk embertársainkhoz, és miközben számtalan edényt töltöttünk meg munkák gyümölcsével a hosszú órák során, ledőltek közöttünk a korlátok, és a harmadik nap végére már nem sok titkunk maradt egymás előtt. A püspök fia rendkívül maradságosnak találta, hogy egy okleveles állatorvos otthagyja a praxisát, hogy helyette gumók ezreiről hámozza le a héját a hazaszolgálatában. Én viszont az ő bolondozásában leltem kedvemet. Kedves, szeretetre méltó fickó volt, de sóváral esett minden alkalomra, amikor sikalnos témák kerültek elő. Azt mondják, a lelkész fiúk mind megvadulnak egy kicsit, amikor hosszú pórázra engedik őket, és úgy sejtem, hogy a püspöki palotától szabadulva még ellenállhatatlanabb lehetett a nagyvilág vonzereje. Újra rápillantottam. Rengetegen ordítoztak körülötte, de az ő hangja, amint élvezettel formálta az illetlen szavakat, kiemelkedett a többi közül, és a vezénylő őrmester leghívett tanítványaként vett részt a közös tevékenységbe. Annyira más volt itt, mint Dárobi-ben. A, a Ráfnál már az első napokban megtapasztalt káromkodások és gátlástalan társadások döbbentettek rá arra, talán életembe először, hogy milyen közösségből szakadtam ki. Mert sokszor gondoltam arra, hogy az emberiség történelmének talán legkevésbé szabados társadalmát a 30 évek vidéki York földművelői alkották. A farmerek is a szájukon olyasmit, aminek bármi köze volt a szexhez és a test működéséhez. Ez időnként megnehezítette a munkámat, mert ha az állat betegsége akár a legtávolabbi kapcsolatba állt is a nemiséggel, akkor a gazdája nem bocsátkozott részletekbe, amikor Helen vagy Miss Harbattről vette föl a telefont. – Azt szeretném, aki kijönne a doktor úr és megnézni a tehenemet? Ez volt a legtöbb, ameddig elmentek. Ez a mostani eset elég jellemző volt, és én némileg bosszusan pillantottam Mr. Hobbsra. – Miért nem mondta meg, hogy nincs bete a tehénnek? Erre már van egy új injekció, de azt nem hoztam magammal. Nem tarthatok mindent a kocsiba, ez beláthatja. A a cipőjét tanulmányozta. Hát, egy hőgy vette fel a telefon, csak nem mondhattam meg neki, hogy hópehely nem akar bikázni. Félénken nézett rám. Azért tud rajta segíteni? Sóhajtottam. Ha, talán tudok. Hozzon egy vödör meleg vizet és szappant. Miközben beszappanoztam a karomat, némi csalódottságot éreztem. Szívesen kipróbáltam volna azt az új prolán injekciót. Másfelől viszont egy végbillen át elvégzett vizsgálat mindig tartogatott izgalmakat. Fogja meg, kérem a farkát, mondtam, és óvatosan becsúsztattam a kezem a záróizmok között. Annak idején sok ilyen vizsgálatot végeztünk. A szakma csak a legutóbbi időbe júzott el odáig, hogy a szarvasmarhák terméketlensége már nem megfejthetetlen rejtély. Akkoriban sok ilyen vizsgálatot végeztünk, amelyek, mint mondtam, különös vonzerővel bírtak. Siegfried a rá jellemző tömörséggel fogalmazta ezt meg valamelyik reggelem. James mondta többet lehet tanulni egy tehén seggéből, mint egy tucat enciklopédiából és én pontosan tudtam, hogy mire gondolt, miközben befelé arra szóltam az állatba. A végbél falán át megragadtam a méhnyakat, annak mentén eljutottam a jobb méhkürtig. Tökéletesen rendben találtam akárcsak a petevezetéket. A következő pillanatban már dió nagyságú petefészek köré fonodtak az ujjaim. De ez a dió igencsak dudoros, konstatáltam magamba mosolyogva. A dúzzanat nem volt más, mint a korpusz luteum, azaz a sárga test, amely hatással volt a petefészek működésére, megakadályozva a normális ciklusbeindulását. Finoman kitapogattam a tövét, leválasztottam a petefészekről, és éreztem, ahogy eltűnik valahol odabent. Nagyon helyes, pontosan erre volt szükség. Én pedig boldogan pillantottam a farmerre a tehén háta fölött. Azt hiszem, megoldottam a dolgot, hapszkazda. Egy-két napon belül helyrejön jön, és már viheti is hozzá a bikát. Visszahúztam a csaknem a vállamig beszennyeződött karom, és nekiláttam a mosakodásnak. Ez volt az a pillanat, amikor az állatorvosi hivatásról rózsaszín álmokat dédelgető fiatal emberek úgy döntenek, hogy inkább ügyvédek vagy ápolónők lesznek. Számos tizenéves ifjú fordult meg mellettem, hogy megismerkedjen a praxissal, és úgy találtam, hogy minél előbb megtapasztalják a munkák realitásait, annál jobb. Egy éhgyomóra végzett vemhességi vizsgálat, vagy valami hasonló, nagyon alkalmas arra, hogy elválassza a tiszta búzát az ocsutól. Azzal a jó eső gondolattal távoztam a tanyáról, hogy tényleg tettem valamit, és nem kis megkönnyebülést szerzett, hogy hopszkazda szégyelősége ellenére sem volt felesleges a vizit. Akármilyen különös, de amit visszaértem a rendelőbe, már is új példán szemlélhettem ugyanazt a tárgyat. A birtokos Pinkerton ült az irodában Miss Harbáthról íróasztala mellett. Mellette a skót juhászkutyája. – Mit tehetek önér, Pinkerton úr? – kérdeztem, amikor becsuktam magam mögött az ajtót. A farmer tétovázott. – A kutyámról van szó. <gül> <gül> Nincsen jól. Ezt hogy érti? Beteg? Lehajoltam, és megsimogattam a kócos fejet, és ahogy a kutya örömébe felugrott, a farka tamtamot velt az íróasszol oldalán. Nem, nem, nem, úgy, a, a, amúgy jól van. Látszott, hogy nagyon kényelmetlenül érzi magát. Akkor mi a baj? Nekem teljesen egészségesnek tűnik. Igen, de kicsit aggódom. Tudja, Loffa Miss Harbáthről felé sandított. A cseruzája mit mond? Enyhe pérlepte el Pinkerton sovány orcáját. Rémülten pillantott ismét Miss Harbattl felé. Hát a ceruzája. Valami nincs rendben a ceruzájával. És egyetlen rángatózó mozdulattal valahova a kutyahasa felé mutatott az ujjával. Oda néztem. Sajnálom, de nem látok rajta semmi rendelleneset. Pedig van vele valami... A farmer arca eltorzult, kínos zavarába, és egészen közel hajolt hozzám. Van ott valami, stuttogt rekedtem. – Jön ki valami a ceruzájából? Letérdeltem, jobban megnéztem, és egyszerre minden világos lett. Erre gondol, mutattam rá az apró ondó csöpre a kutya májának végén. Mereven biccentett, az arca a legnagyobb zavar tükrözte. Felnevettem. Hát nincs miért aggódnia, ez tökéletesen normális, egyfajta túlfolyás. Fiatal kutyáról van szó, nem igaz? Hát de még csak 18 hónapos. Na hát ez az, tele van életörömmel, bőséges koszt, kevés munka, nem így van? Hát tényleg jó van tartva, mindenből a legjobbat kapja, és igaza van, mert nem sok munkát adok neki. Hát csak erről van szó, kinyújtottam a kezem szigorítson egy kicsit az étrendjén, és tegyen róla, hogy többet mozogjon. Majd megoldja a dolgot. Pinkerton rámbámult. De nem csinál semmit a, a... és ismét ilyet tekintetet küldött a titkárnőm felé. Nem, nem, mondtam. Biztosíthatom róla, hogy nincs semmi baja a... a ceruzájának. Nincs ott semmi baj. Láttam, hogy egyáltalán nem sikerült meggyőznöm, ezért bedobtam a trükköt. Tudja mit, adok neki egy kis enyhe nyugtatót, az is segít valamit. Átmentem a gyógyszertárba és beleszámoltam néhány tablettát egy dobozba. Visszamentem az irodába és egy megnyugtató mosoly kíséretébe átnyújtottam a farmernak, de annak csak még elkeseredettebb kifejezést töltött az arca. Látható volt, hogy nem magyaráztam meg elég érthetően a dolgot, és miközben végig kísértem a folyosón a bejáratig, megállás nélkül beszéltem, egyszerű szavakba öntve a dolgokat, amelyeket egészen biztosan megért. Ahogy megállt a lépcső tetején, utoljára még bíztatóan megveregettem a vállát, és noha szinte már kifullattam a fecsegésben, jobbnak láttam, ha távozás előtt még egyszer összefoglalom számára a dolgot. Ez tehát a helyzet, mondtam könnyed nevetéssel. Sökkentse az ételt, futtassa meg sokszor, este is reggel pedig adjon be neki egy-egy szem tablettát. A farmernek úgy megnyúlt a képe, hogy attól féltem mindjárt elerednek a könnyei. Majd leballagott a lépcsőn az utcára. Menet közbe tett néhány bizonytalan mozdulatot, aztán sarkan fordult és panaszos hangon megszólalt. De, doktor úr, mi van a ceruzájával? Amikor pedig a kis Géobi nyögve elterült az istálója kövedesén, nekem ez volt az első gondolatom, hogy ez nem igazság, miért épp vele kellett ennek történnie. Mert benne végletesen testesült meg a korszakot jellemző természetes tapintat és zárkózottság. Még külső megjelenésébe is volt valami éteri. 50 valahány kiló apró csontra feszülő bőr alatt nem volt egy dekányi háse, és 50 évedacára finom és ártatlan, szinte gyerekes volt az arca. Soha senki nem hallotta még szitkozódni, vagy vaskos kifejezéseket használni. Voltaképpen ő volt az egyetlen farmer, aki ténylegesen trágyának nevezte a tehénszart. Ezen felül, szigorú metodistaként nem ivott és nem hódolt más világi örömöknek sem. Továbbá soha sem hazudott. Egészébe véve annyira jó ember volt, hogy ha nem róla lett volna szó, hát mélységes gyanút ébresztett volna bennem. Csak hogy módonban volt megismerni Gilbert. Helyes kis ember volt, és makulátlanul tisztességes. Az életemet is rábíztam volna. Ezért lettem olyan szomorú, amikor ott láttam feküdni a földön. Nagyon gyorsan történt az egész. Éppen csak beléptünk az istálóba, és ő rámutatott a csaknem az ajtóval szemben álló fekete angusz tehénre. Ő az, kicsit megfázhatott. Tudta, hogy meg akarom majd mérni az állatlázát, és megragadta a farkát, még mielőtt egyik lábával átlépte volna a csatornát, hogy beférkőzhessen a tehén és a szomszédja közé. Ekkor történt a baleset, amikor Gilby a legrosszabb helyzetben, széles terpezben állt. Nem lepődtem meg túlságosan, mert az a farok már annyiszor rosszindulatúan csapott egyet, amikor beléptünk, és én amúgy is tartok egy kicsit a fekete tehenektől. Látszott rajta, hogy egyáltalán nem örül váratlan megjelenésünknek, és sebesen rugott ki a jobb hátsó lábával. Pontosan a két szétterpesztett lába találkozásánál rúgta telibe gazdáját éles patájával. A farmer csak egy ócska, agyonmosott kezes lábast viselt, amely semmilyen védelmet nem nyújt az ilyen alattomos támadás ellen. Én megrázkódtam, amikor a tehén lába rémisztő döndüléssel ismét földet ért, de Giubi egyáltalán nem mutatott érzelmeket. Úgy esett el, mint aki sótűz terített le, és mozdulatlanul hevert a kövön, két kezét az ágyékára szorítva. Csak hosszú másodpercek múltán kezdett el halkan nyögdécselni. Ahogy a segítségére siettem, úgy éreztem, nem helyes, hogy tanulja lettem ennek az emberi méltósága el elkövetett merényletnek, Tudtam, a kis farmer szívesebben meghalt volna, semhogy ebben a méltatlan pózban mutatkozzék a földön földönfetrengbe, fájdalmasan markolászva számára megnevezhetetlen testrészét. Letérdeltem a kövezetre, és megveregettem a vállát, miközben ő a maga néma harcát vívta a fájdalommal. Egy idő múltán már elég erősnek érezte magát ahhoz, hogy felüljön, én pedig a karommal támogattam, miközben verejték lepte zöldre vált arcát. Akkor kezdett el kényelmetlenné válni a helyzet, amikor a kezét ugyan már elvette a zavarba ejtő pontról, de nyilvánvaló volt, hogy mélységesen szégyeli magát, amiért ilyen méltatlan állapotban mutatkozott előtte. Furcsán tehetetlennek éreztem magam. A kis ember nem tudta levezetni az indulatait a szokásos módon, azaz a jó szág és általában a sors átkozásával, és azzal sem segíthetett magán, hogy egy-két vaskos kifejezés kísérletében nevetéssel üti el a dolgot. Megesett az ilyesmi akkoriba, megesik ma is. És rendszerint bővérű megjegyzésekkel szokás kommentálni, amelyek gyakran utalnak tréfásan az áldozat jövőbeli szexuális életének kilátásaira. És sohasem tévesti el jótékony hatásukat. De itt Gilby istálójába csak kínos csend honolt. Egy idő után lassan visszatért a szín az arcába, és a kisember nagyon nehezen feltámaszkodott. Vett néhány mély lélegzetet, majd boldogtalanul nézett rám, láthatólag úgy gondolta, hogy magyarázattal, sőt, bocsánatkéréssel tartozik ízléstelen viselkedéséért. Teltek a percek, a feszültség nőttön nőtt. Önnőtt. Gilbi szája egyszer-kétszer megrándult, mintha szólni akarna, de látszott, hogy nem találja a megfelelő szavakat. Végül úgy tűnt, mintha döntésre jutott volna. Megköszörülte a torkát, megfontoltam körülnézett, majd a fülemhez vitte a száját és egyetlen, reketten elsuttogott bizalmas bejelentéssel világította meg az eseményt. – A legkényesebb ponton találtad doktor úr! Említettem már korábban a York testi működésüket, illető szemérmességét, ami bizony számos további gondon forrása lett. Az egyik kisebb nehézség, amelyel valamennyi vidéki állatorról szembe kerül, hogy a hosszú körutak során eljön az a pillanat, amikor vizelnie kell. Amikor Yorkshire-be érkeztem, mi sem tűnt természetesebbnek, mint elvonulni a tehénistáló egyik sarkába, hogy ott könnyítsák magamon, és felfoghatatlan volt számomra, hogy ez bárkit is zavarba hozhat a velem azonos neműek közül. De hamarosan kiviláglott, hogy a farmerek ilyenkor feszengeni kezdenek, amitől toporgó lábuk, kényszeres másfelé nézésük és hasonlók árulkodtak. Kísérleteim, hogy nevetéssel üssem el a dolgot, rendre kudarcot vallottak. A vállam fölött átvetett tréfás megjegyzéseket, csak kicsavarom kisé a répát, vagy adok egy kicsit a lovaknak, komoly bólogatásokkal és helyeslő motyogásokkal kísérték. Sokszor megesett, hogy érkezésemkor rögtön be kellett súrrannom valamelyik elhagyott melléképületbe, de túl gyakori volt, hogy a farmer utána jött, rajta kapott, és pipacspirosan húzódott vissza. Maguk a farmerek is csak nehezítették a helyzetemet a vendégszerető szokásukkal, hogy minden alkalommal hatalmas bögre tejákat nyomtak a kezembe. Időnként nem tudtam rászánni magam, hogy ilyesmivel zavarba hozzam őket, és inkább a szabad ég alatt végeztem el a dolgomat. De még ez is veszélyekkel járt, mert noha én mindig egy elhagyott utcakaszt választottam, ahol az ember nem járt, a lápvidék terült el előttem egészen a szemhatárik, hogy azután másodpercek leforgása alatt autóktól feketéljen az út, amelyek szédítő sebességgel közelednek felé, és persze mindegyiket nő vezeti. Csak szégyenkezve tudom felidézni azt az esetet, amikor egy autónyi középkorú asszonyság állt meg mellettem, hogy hosszasan kérdezősködjék a Daróbi bevezető legrövidebb útról, miközben nekem árulkodó, sötét túlcsak keletkezett a lábam körül. De úgy gondolom, minden szabályra van kivétel. És volt eset, amikor másképp reagáltak szorult helyzetemre. Már elfogyasztottam a szokásos mennyiségű teját, és mindennek tetejébe egy kedves fickó még pár üveg barna sört is kinyitott, miután véget ért a borjak kasztrálásának fáradtságos munkája a bádok tetejű istálóba. Mire megérkeztem az öreg Enzlihez, már erősen szólított a természet, de a farmon senki sem mutatkozott. Lábújhegyen belopakodtam az istálóba, beslisztoltam az egyik sarokba, és mély megkönnyebbüléssel megeresztettem a csapot. Még javában zubogtattam a fölös folyadékot, amikor nehéz bakancsok zaját hallottam meg a hátam mögött. Az öreg felhúzott vállal, zsebre dugott kézzel állt mellettem, és figyelt. Jaj, nekem már megint, gondoltam, de nem tehettem semmit. Elgyötört mosolyjal pillantottam rá a vállam fölött. Elnézést, hogy ilyesmire használom az istálóját, Enzli gazda, mondtam reményeim szerint könnyed, tréfás tónusba, de nem volt más választásom. Nagy úra szükség, és az is lehet, hogy gyönge a hólyagom. Az öreg ember közömbösen bámult rám néhány pillanatig, majd komolyan bólogatni kezdett. Ja, tudom én, tudom én mondta komolyan. Maga is olyan, mint én, doktor úr. Voltunk köl.